Я розкланявся і вже за хвилину був на вулиці. Здається, за мною ніхто не йде. Але про всяк випадок, я все ж таки зайшов до їдальні і, не поспішаючи, з'їв сардельку з торішньою гірчицею, уважно спостерігаючи крізь запелюжене вікно за перехожими. А потім, вийшовши назовні, ще з півгодини блукав околишніми вулицями.